Varmt välkomna till Det borde du veta, det är säsongspremiär, säsong 3 av PTFM's frågesportsprogram. Jag heter Peter Uppelqvist och med mig i studion har jag Johan Ågren som domare. Hej, hej! Varmt välkommen. Jo, jag och Johan kommer att höras under hela säsongen och dessutom kommer ni att få höra Klara Karlsson och Ludvig Kjellén i någon av våra roller under säsongen. Idag så välkomnar vi de tävlande Simone Vargas löstet. Hej, hej. Och Tim Olsen. Hallå. Varmt välkommen till er. Hur, hur känns det här? Nervöst. Ja, det är lite nervöst. Är det, det är men... lite jobbigt. Ja. Mm. Ja. Ingen tror... har ju satt vibban än. Ja, Nej. Nej, det tror jag inte. Men vi har sagt det att förloraren bakar en pizza till den andra. Bakar mm. en pizza? Ja. Det låter gott. Eh, det är ju så här att i det borde du veta så är vi nu i åttondelsfinals... Eh, Eh, nivå, alltså det är första nivån eh, och det är åtta matcher, de åtta vinnarna går till kvartsfinal, där vi får fyra vinnare som går till semifinal där får vi två vinnare som går till final och där har vi den avgörande på Kårhuset troligtvis, 17 december så är det säsongsfinal av säsong tre, och det borde du veta eh, alldeles sagt ska vi dra igång Johan, har du någon känsla? Ja, jag är också nervös det känns spännande här inför, inför säsongen känner du liknande? Jag mår faktiskt lite illa, men det ska gå vägen det här också, jag har gjort det i två säsonger. Varmt välkomna till Det borde du veta, säsong tre. Det där var Justin Bieber med What do you mean som är veckans singel här på PTFM Student Radio 92.8 och du lyssnar på säsongspremiären av Det borde du veta. Det är dags för den första inledande tävlingen och Johan, vad är det som väntar oss? Jo, det första momentet är det som vi kallar för Vem där? Och det går helt enkelt ut på att vi har klippt ihop flera olika julklipp som med viss logik gestaltar en, en känd person. Den tävlande som kan det rätta svaret först säger sitt namn i mikrofonen och skriver ner svaret på sin lapp. Istället för att säga det rakt ut så att du som lyssnar också kan få, få delta på egen hand och lista ut det. Svarar man inom 20 sekunder får man 3 poäng, svarar man inom 40 sekunder får man 2 poäng och efter 40 sekunder så får man 1 poäng för rätt svar. Väglerna är som så att om man svarar fel på vem där eller på någon fråga i de två kategorierna så går chansen över till motståndare. Då säger vi vem där. Paris. The city of love. Home to the Eiffel Tower. She would not have approved of the publicity. Miss Garbo was 84 when she died in a New York City hospital yesterday. A great flood is coming. We build a vessel to survive the storm. We build an ark. You see things, and you understand you're a wallflower. And now let's turn to a young woman who has chosen to lend her voice to this very important solidarity movement. Good offender! And today, I'll be joined by British actor Team. and UN Women Global Goodwill Ambassador to whom International Women's Day... She's been involved with the promotion of girls' education. She's a nine-man, honestly. No wonder she hasn't got any friends. Today, we are launching a campaign called He For She. I'm Hermione Granger. Jag till dig för vi behöver Ladies and gentlemen, help. please join me in welcoming Simone. to this stage our co-host. Levi not Levi Emma Watson. Och applåderna ringer ut och båda har ett svar att ge. Tim, vad svarade du? Eh, Emma Watson. Simone, vad svarade du? Samma. Mm. Då blir det alltså två poäng till Tim och en poäng till Simone. Har jag uppfattat regeln rätt, nu? Ja, det ja. stämmer alldeles utmärkt. Trevligt. Eh, bra jobbat eh, båda två. Nu ska vi... Eh, eh, vänd oss till Simone, för nu har det blivit dags för den första nyhetsquissen. Är du redo? Ja. Johan, vad är det, vad det som det. gäller uh, det är Du ska svara ja, eller sant eller falskt på de olika påståenden som Peter kommer att läsa upp. Mm, jag tänkte också nämna det, att uh, vad som innehöll i vem det är i klippet. Glömde jag faktiskt gå igenom. Ja, det kan vara okay. uh, jag tänkte det att Hörde ni det när de nämnde Miss Garbo i början? Uh... Nej jag hörde väl kanske Det är den jag... nog den liksom är med långsökt som jag är mest nöjd med hela den här klippet för att Emma Watson föddes samma dag som Greta Garbo Dol ah, okay. mm -hmm. Ja okej, det var ju verkligen långsökt Så att man, en del kan väl koppla till att det är någon slags återuppståndelse där Nu kör vi nyhetsquissen Simone, Ja. Då du ska alltså svara sant eller falskt på de frågor jag ställer rubriker jag kommer med nu Figuren Hello Kitty fyller 30 år i veckan och kommer att firas med en karneval i Seoul, staden som den grundades i. Ja, det är sant. Eh, det är falskt. Starbucks kommer att döpa om sin stora kaffe från Grand Day på grund av att deras affischnamn Ariana Grande sågs dricka kaffe från kedjan Wendy's. Falskt. Det är rätt. Det amerikanska hårdoktsbandet Guns N' Roses är skyldiga sina fans en återförening. Det säger bandets tidigare trummis Steven Adler i en podcast. Falskt. Det är eh, Det är sant. En polis i Småland lät en spridsmugglare gripen på bar gärning gå fri för att polisen inte ville jobba över den kvällen och vara, en, en, vara ensam på stationen. Sant. Det är sant. I delstaten Connecticut har en lag ordtjänst i veckan som förbjuder aliens att ha sex med personer som är påverkade av någon form av drog. Falskt. Det är falskt. Under två veckors tid fick Barbara Hålsbäck i Göteborg besök av 35 olika personer från hemtjänsten. Falskt. Det är sant En kvinna gick in på ett shoppingcenter i Peru i helgen Med en flagga som hon sedan tappade från femte våningen En person omkom efter att ha fått stången i huvudet sant Det är falskt Det var eh, Simones eh, Och vi går in på Tim Olsen är du redo? Ja, mm, jag är redo Under de senaste tolv månaderna så är det, är det mest felstavade ordet Professional i USAs Google-sökningar Falskt Det är falskt åldersgränsen för gratis tandvård höjs från 19 till 23 år. Sant. Det är sant. Svenskarnas alkoholkonsumtion minskade med 4% förra året efter en uppgång 2013. Falskt. Det är sant. Nya Zeeland och Australien har i veckan kommit överens om att börja använda samma valuta. Falskt. Det är falskt. En 46-åring ska i åratal ha varit trogen kund hos det statliga tågbolaget i Danmark men nu påstår den danska operatören DSB att mannen aldrig betalat och kräver honom på 696 danska kronor. Sant. Det är sant. The Met Office, alltså det brittiska meteorologikontoret, meteorologi tar tillbaka sin eh, inbjudan till allmänheten att hjälpa till att döpa naturkatastrofer. Falskt. Det är falskt. LiveGBT-personens är Liv en dokumentär i två delar som ska sändas i SVT. Falskt. Det är sant. Google håller på att ta fram en applikation som ska kunna räkna ut hur många kalorier som finns i den mat man lägger upp på sociala medier. Sant. Det är falskt. Och där var tiden ute för Tim Olesen. Eh, Johan? Hur ser poängställningen ut? Totalt sett så står det sju poäng till Tim och Simone har fyra poäng. Beyonce ger oss Love on top, du lyssnar fortfarande på det borde du veta i PTM Studentradio 2,8. Johan var i ställningen mellan Simone och Tim. Trumvirvel Vill du ha en trumvirvel? Ja Oj, men... jag, den ligger här Det står fyra poäng till Simone Och sju poäng till Tim Yes, och vi, nu går vi in på Historia som är den första Av de två rakare kategorierna vi har Vi börjar med att lyssna på ett litet ljudklipp David Hasselhoff ställde sig och sjöng sin Freedom i samband med en stor historisk händelse 1989. Vilken? Tim. Varsågod. Murens fall. Det är, Det är korrekt. Helt korrekt. Berlinmurens fall alltså. I vilket land tog den industriella revolutionen fart? Simone. Tim. Simone. England. Det är vi rätt för. Det vi rätt för. Vilken by på gränsen mellan England och Wales kallas för samma vagga? Simone. Simone. Nej, det fel. Är fel. fel. Eh, Tim. Ja, jag vet inte. Det, det. Iron Vad hette den italienske diktatorn Mussolini i förnamn? Simone. Simone? Benito. Helt rätt. Vilket land bombade den amerikanska flottan Pearl Harbor efter äh, under andra världskriget? Tim. Tim. Japan. Det är rätt. Vilken amerikansk president avgick Water, efter Watergate skandalen? Där är frågan slut. Rätt svar var... Richard Nixon. Judas och Petrus är två exempel. Hur många lärjungar hade Jesus? Simone. Simone. Nio. Hur fel? Tim. Tolv. Det är rätt. Vilket år omkom prinsessan Diana i en bilolycka i Paris? Där var frågan över. Svaret är 1997. Vilket år släppte Sverige Norge fritt? Tim. Tim. Eh... Uh... –1918. –Fel. –Simone? –1860. –Fel. 1905 är korrekt svår. –110 års jubileum för övrigt. På tal om Norge, de var med och grundade den internationella militärstyrkan NATO. Vilket år? –Simone. –Simone. –2000. –Det är fel. Äh, Simon. –Tim? –Tim. –Tim. Jag fattar ingenting. Äh, –55. –Det är fel. Svar är 1949. Carl den 16 augusti är Sveriges konung. Vad hette hans mamma? Simone. Simone. Elisabeth. Det är fel. Tim. Nej, jag vet inte. Vet så, vi är Sibilla. Kom bronsåldern före eller efter järnåldern? Simone. Simone. Före. Det är rätt. Twitter grundades 2006, men vilket år började man använda hashtags? Simone. Simone. 2007. Det är rätt mycket bra jobbat eh, vi går in på tv-serier och nu kommer frågan innan själva ljudklippet och vi undrar helt enkelt vilken tv-serie kommer det här ifrån Tim. Tim Björnes magasin det är rätt, det är faktiskt helt rätt vi tar lyssna klart, det är så vackert jajamensan eh, och eh, sen undrar jag på det vad heter Björnes närmsta vän Simone, Simone? Snigel Helt John Cleese är främst känd för sina insatser i Monty Python, men en annan serie han är känd för är Faulty Towers. Vad heter den på svenska? Simone. Simone. Helt vet. Michael C. Hall var huvudkaraktären Dexter Morgan i tv-serien Dexter. Han var också delaktig i en tv-serie där han spelar en homosexuell man som driver en begravningsbyrå tillsammans med sin familj. Vad heter den serien? Där är frågan slut. Six Fit Under. En far återger för sina barn genom en mängd olika flashbacks. Resan som han och hans fyra vän, bästa vänner gick igenom i syfte att berätta hur han fick en kontakt med Tim's mor. Tim. Tim? Det är rätt. Vad heter skådespelaren som spelar Elliot Reid i Scrubs? Där är frågan slut. Sarah Chalk. Hur många säsonger gjordes det av tv-serien Lost? Simone. Sex. Det är Det är det. rätt. Kevin Spacey spelar en man vars högsta önskan är att bli president över USA. Vad heter hans karaktär i serien House of Cards? Där är frågan över. Vett svart är Frank Underwood. När Charlie Sheen blev sparkad från tv-serien Two and a Half Men så tog en annan skådis över hans plats. Vem då? Simone. Simone. Ashton Kutcher. Helt vett. I tv-serien Vänner så umgås som sex vännerna väldigt mycket på ett kafé. Vad heter kaféets ägare? Där var frågan över. Eller Simona? Ja, Simona handpris. Jag gissar på Charlie. Det är fel. Rätt svar är Gunther. Jerry Seinfeld har i serien Seinfeld en granne med yrket brevbärare. Vad heter grannen? Där var frågan över. Rätt svar är Newman. Unbreakable Kimmy Schmidt heter Tina Feys senaste tv-serie. I vilken legendarisk humorprogram fick hon sin början? Tina Fey's alltså. Simone. Simone. The Office. Film. Tim. Ingen aning. svar jag satt den Saturday Night Live. I januari 2016 sänds nya avsnitt av Arkivex ut. I serien får vi följa huvudrollskaraktärerna Scully och Mulders jakt på övernaturliga varelser. Vilket år slutades Arkivex visas på amerikansk tv? Första versionen alltså. Tim. Tim. 2004. Fel. Simone. Det är ingen aning. 2002 är så. Ja, det är det. Så det var historia tv-serier över och vi kommer att avslöja lite senare hur det gick. Daniel Adams Ray tänker på solsken eller på engelska thinking of sunshine. Du lyssnar på Det borde du veta på Student studentradio 92,8- jag tänkte faktiskt innan vi avslöjar hur det har gått idag. Det har varit väldigt jämnt som ni kanske har om ni har räknat själva snabbt hemma. Jag tänkte fråga lite Hans Rosling vad han, vad han känner. Det här är ingenting som man kan diskutera. Jag har rätt och du har fel. Han är bestämd han. Och Johan, nu vill jag höra från dig hur har det sett ut. Simone har 12 poäng. Tim har 12 poäng. Det är lika. Det är alltså just nu lika och vi behöver dra fram en utslagsfråga för att avgöra vem som går vidare till kvartsfinal. Och det är så här att vi tar från historia och frågan lyder. På Liberty Island i New York står frihetsgudinnan. Vilket land gav Tim. henne? som gåva? Uh, Frankrike. Det är rätt. Det är rätt och Tim vinner finalen och säsongspremiären av det borde du veta med 13-12. Tim, du springer runt shit. och skrattar Och leker och ah, dansar, berätta hur känns det? Nej, men det Det känns bra, det trodde jag inte Simone blev, hon var vass där senaste runden Så att jag, jag trodde hon hade vunnit hon trodde, Jag trodde att hon hade tagit hem Vi pratar väldigt fort nu, nu, Shit, nu, nu kommer aldrig nyhet här du, du gick upp i varv här Simone, du faller på, på målsnöret Berätta Ja, det suger ganska mycket Nu måste jag köpa mjöl Ja, ni hade, hade någon överenskommelse mm. När ni klick in i studion, berätta mer om den Simone Eh, nej men eh, vi sa att Den som förlorar eh, bakar pizza mm. det, det tyckte Ni var bra Precis. Jag tycker det är jättedumt nu Det, det, var, det var hon som föreslog det Så jag tyckte eh, men det, här, det här blir kul men Är det någonting som även kommer att, som kommer oss i, i program Med mig och Johan Kommer vi få smaka? Eh, eh, ja Nej <laughs> Den ena säger ja och den andra säger nej Den som bakar sig ja, det känns lovande ja. Vilken pizza blir det? Pizza Mm, intressant. Det var ju spännande val Genomtänkt planerat Får du välja pizza? Jag vet inte, det vore ju kul äh. Fast nej. Men det är är ju det. nej, men du är jättevågligt Är det någon jätteavancerad pizza? Nej, men du får överraska mig Jag gillar lök på pizza äh, och, Bra hint Och Bra typ hint. bacon eh, 13. Eh, Johan, hur såg det ut? Vem, alltså, vad var det som eh, gjorde att det blev så jämnt? För Tim tog en tidig ledning där Med eh, både nyhetskvissen och eh, vem där. Ja, alltså innan vi drog igång kategorierna här så stod det ju 7-4 till Tim. Så han hade ju en trepoängsledning. Men Simone var duktig på kategorierna och skrapade ihop åtta poäng. medan hans Tim skrapade ihop fem. Vi slutar på 12-12. Och sen så är det frihetsgudinnan som får fälla avgörandet. Mm. Och det tar Tim hem. Frihetsgudinnan alltså. Hon gav frihet till Simone som inte behöver våndas längre. Så det vilken övergång jag fick till eh, Så Simone får, får eh, Kanske sikta på nästa säsong Av det borde du veta eh, Medan Tim går vidare till kvartsfinal med, mm -hmm. I eh, början av november i eh, kvartsfinal För innan dess ska vi bocka av alla åttondelsfinaler. I kvartsfinalen kommer du möta vinnaren av nästa veckas match Och då är det Oliver Hedberg Mot eh, Emil Johansson Spännande Det Intressant. kan bli en riktigt häftig match Och Johan då är du också ledig Det är då är det nämligen Klara Karlsson som hoppar in som domare. Jag hoppas att hon gör ett lika äh, det, fläckfritt arbete som du. Excellent jobb. Tills vi hörs nästa vecka får vi säga tack och adjö. Och vi säger grattis till Tim som har gått vidare. Och Simone, bra jobbat. <går> tack.